Velkommen til Jagten på Roskilde, programmet, der stiller skarp på Nordens største festival, både foran scenen, men lige så høj grad på, hvad der sker bag scenen. I hvert program får en del besøger gæster, der har et nært forhold til Roskilde Festival, og i løbet af programmet skal vi høre fra nogle folk, som arbejder bag scenen for hvert år, så for de cirkus til at opstå. Og nu øh, startede vi med at sige, at vi havde fokus på, hvad der sker bag scenen, og i dag der er det meget bogstavelig forstand bag scenen, fordi vi sidder nemlig bag øh, er her på Roskilde Festival, jeg besøger besøg af to medlemmer fra bandet, Kind mod Kind, der spillede under Roskilde First Days tidligere på ugen. Så de må også have et meget særligt forhold til festivalen. Så velkommen til jer, Andreas Grønne og Julius Armisen fra Kind mod Kind. Tak. tak. Fedt, I at sidde her, og øh, skål. Ja, skål. Ja. Ja. Først og fremmest vildt koncert i sundheds, var. hold da op. Det var en stor oplevelse. Så, øh, det glemmer man ikke lige i forløb i <laughs> Godt, ikke på, at det var noget helt særligt Ja, ja vi har jo vi har kendt hinanden i 10 år snart Der har jo ikke gået et år, hvor man ikke har snakket om Roskilde Festival ja. Eller været Nå, på den, eller boet i camp sammen eller, mm. du ved. Altså, ja, Vi har jo altid været her Og altid mm. haft lyst til at spille her Ja, ja. jeg kan sige til, øh, til lytterne, at der var rigtig mange mennesker også Det er så helt sindssygt ud jeg ved, det var mellem 20.000 og 30.000 Hold da kæft ja. det, det kan da jo sikkert være her Ja, ja, det kan der også godt Men jeg tror, de sidste ti, de kunne nok ikke se så meget Ej, Nej, det er også fint nok øhm, Hvad har I så gjort særligt I forhold til den her Roskilde performance Hvis I har gjort noget særligt Altså nu kunne jeg så sige, at det uh, startede med, at der stod et kæmpe kor for eksempel Ja, det, det er bare følelsen af Ligesom at, at bryde ind til noget Man sådan virkelig har drømt om lang tid Så skal det også bare, skal den bare have, ikke? Eller sådan noget kor er bare måden, man virkelig gør det grand på På en eller anden måde sådan. Altså, ja, Den sang, vi åbnede med Har også sådan, en, sådan lidt højskolet stemningen på en eller anden måde sådan, og det har vi længe snakket om og så det der med at have et piacor på den måde det var sådan det understøttede bare viben rigtig godt ja, ja vi vil gerne sådan, præsentere vores lidt sådan dansk toppede melodi side <laughs> på en måde og så også selvfølgelig også inviteret medina det var ja. også en must, altså. Yeah, yeah. Kan, ikke, kan ikke være rockstjern, ud at have spillet på Roskilde med Medina. <laughs> så. Nej, det, er det Så en meget øh, særlig øh, formåls med et kor og med Medina, og så øh, var der ellers bare øh, smæk på skillingen. Dans, topmøder og drum, bass. Fuldstændig. Ja. Det kan man godt sige, ja. ja. Det er jo sådan lidt vores devise, tror jeg. Ja. Og så med en masse seje visuals, og et kæmpe, kæmpe skud til vores øh, visuelle produktion. med Malte Hauge og, og Michael på lys. Fuldstændig sæt sygt. Ja. Ja. Den, hvordan havde det kommet ud fra scenen bagefter? Hvad, hvad skete der? Som noget med at løbe rigtig meget frem og tilbage uden retning, tror jeg. <laughs> <laughs> en stor energiudladning, der lige skulle drikke en tår af en øl og så stille den og så få en ny. Og så. <laughs> ja. okay, det er ikke totalt blackout dog. Nej, men det føles faktisk lidt blackout-agtigt. Altså, der sker virkelig noget med, når man står på den der scene. Altså, sådan, det er sådan, Jeg, jeg brugte brugt lidt sammenligning med en trafikuheld eller et eller andet, I ved, sådan, hvor ens sådan, bevidste hjerne slår fra, og ens automatiske hjerne tager over. Altså som jeg kan næsten ikke engang huske koncerten. Det kan jeg godt, men sådan noget. Ja. Og det er næsten kun, fordi jeg virkelig prøver at tage tid til at stå og bare kigge og tage en dyb indånding. Ja. Men det er sådan, ens krop er så hyperfokuseret, og sådan man... Altså Ja, Men vi havde sådan en ret sødt øjeblik bagefter, da det hele ligesom var slut, og vi havde pakket gear ind i bilen, og folk var kørt hjem, og alle havde sagt tak for i aften, og klokken var tre mm. eller et eller andet. Det tog simpelthen indtil klokken tre, var ja, tre timer. Det vi time. stod jo bare hyggede <laughs> og hyggede ud og så Og så alle fuckede ligesom af i en retning, og vi skulle ligesom ud på gamingområdet og ud og mm. feste og sådan noget. Så det var bare os fem, der så gik tilbage ud for en scene hvor der var helt tomt, der var ingen mennesker, og scenen stod med sådan noget lys på stod vi ligesom bare og kiggede på den og var sådan, ja. okay, det her det er lige sket, og ja. nu står vi her. Og mm. Altså, det var, det var ligesom, at man havde, at, altså, man havde sådan overtaget eller noget indtaget et eller andet. Altså. Ja. Det var virkelig, virkelig... Og så skulle vi sidde ud og feste i fest, klokken 3? Så skulle vi ud. Så startede festen. Ja, selvfølgelig. Okay, ja, og hvor endelig han? Kan I sige det? I jeres kæmpe, Ja, vi, uh, vi holder til noget, der hedder Kæmpe Morgenradio, mm. hvor uh, vi er lyttelige som nu, også laver radio. Så har vi uh, en soundbox og en mikrofon og... En lille midi-setup med nogle uh, små jingles, vi kan launche. Okay. Så sådan der er det jo er og slet, at I er der? Ja, der. Yes, det er når vi husker det. <laughs> okay. Det er som ligesom 24-7, faktisk. Det vil jeg sige. Det er, ja. det er, meget, <laughs> <laughs> det er meget lose, det hele. Forskellen er, I får penge for det. Nå, ja, det er det rigtigt, ja. det er relevant. Det, det skal du måske ikke slippe ud. <laughs> Nej, det er fint, ikke? det er fint. Ikke? Ja, ja. Hvad hedder det? Um, <laughs> det giver måske hvad? en anden lønforhold. Forskellen, ja, forskellen er, at, at vi udkommer på... Hvad hedder det, Altså en eller anden form for dab, hvor I sådan bare udkommer til dem, der går forbi ud på kampen. Ja, præcis. <laughs> ja, præcis. Det er, vi er owned by the streets. Ja, det er meget svært. Hvad har der så været i det der Camp Oven Radio øh, i år? Øhm. Masser af interviews med kendt og Kent. Ja. <laughs> <laughs> præcis. <laughs> ja. Ej, det, vi sidder og laver nu, har han ja. lavet 100 gange. Ja, og ja. Ja. Ja, så altså, er Neon Priest bor også, okay. så vi, vi det mange, der har gået i gymnasiet sammen og sådan noget, og så det sådan... Det har været vores fokus her de første dage. Sådan, vi sådan lidt en gruppe, der er blevet booket samme år, samme, scene, samme dag endda også. Sådan. Så følelserne har haft frit spil ja. på en eller anden måde. Sådan H -h hvad har ja. været mest populært, jeres koncerter eller det her morgenradio-camp? Det, det må være morgenradio, helt ja, sikkert. der har været en god på <laughs> det. det er præcis, der var ja. 50.000 til vores i går <laughs> morse. Kan morgenradio åbner orange næste år. <laughs> Fedt, og hvor ligger I? Altså er, i området? Øø, lige ved G-tårnet, i Clean Out Loud. Hvis man ikke er helt Roskilde Færm, så er det et rimelig godt sted at ligge, rimelig centralt. Ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Ja, så jeg så lige hurtigt gå herop og få noget massage i backstage-area eller ja. iskaffe eller noget. eller noget Det er altså, super lækker. da I så spillet sådan, så havde så været nede i campen først? Lige at lægge tingene. Okay. Men det det er, er bare hardcore det der med sådan at gå fra smerten der lige op på scenen. Ja, ja. Ja, ej, det kunne man ikke. Det, <laughs> sådan, det, var, var, man... det var næsten det samme, med Dine, gjorde. <laughs> <laughs> man kan godt se på hendes Det Er hun var kastet op nu. <laughs> <laughs> hun var ikke med derude klokken tre i morgen. Nej, øh. det var hun dog ikke. Også hun har nogle børn, hun, øh, hun ret gerne hurtigt vil hjem til øh, sådan. Ja, og hun har ligesom også gjort ja. Sin duty på en eller anden måde kan man sige. Ja. Hun har smadret og fanden, det, hvor var det fedt. Altså, hun hun <laughs> lavede sådan en opvarmningslitual med os hvor, hun bare sådan, hvor vi skulle ligesom gen, Det var nærmest sådan helt messende Hvor vi skulle gentage mm -hmm. sådan nogle sætninger Jeg er så fucking powerful og alt sådan noget i den stil Så mm -hmm. man ligesom kom sådan ind i sin krop Og kom. Mm. Ja, fik noget ro på det var, var virkelig Mens man stod og på sit hjerte, ja. for hun var gentaget efter mig, og havde sådan en rigtig beroligende sådan moragtig stemme på en eller anden måde næsten. Det er fedt. Ja. Det Feature vildt, og coach. Ja, ja. præcis. præcis. <laughs> det er to i en. Ja. Ja. Det er meget godt. Okay. Det, okay. Det, det er også fedt, fordi at, altså, det er sådan, hun, hun kan jo virkelig det der med sådan, ikke at være så jantelovsagtig på en eller anden måde. Altså, altså, Nogle ville måske kalde det preachy på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, men det har man jo bare brug for, også, når man står og skal spille den største koncert i ens liv, at det... Jeg synes det bare, det var ret grinende, det der med, at der kom noget udefra på en eller anden måde. Altså det der med sådan, at jeg er fed. Ja, præcis. Ja, altså sådan. ja og det er også sjovt, fordi vi er jo fem meget ydmyge gutter, og meget stille og rolige. sådan mm. Mm. kan tude Mellem. lidt nu. <laughs> <laughs> ja, præcis. Hvor Jule sidder med Ray-Ban solbriller på her indenfor. Men, men sådan, den energi, vi leverede og leverer på scenen, er mm. jo ikke, altså, der var jo ingen af os, der i et eneste sekund overvejede, at vores forskellige koncert, det skulle bare være sådan, vi spiller sættet, og så er det detagtigt. Altså, nej, nej, ja. det var kor, og Nadina og visuals, og helt lortet, ja, altså, vi sige, satte hele butikken. Du spiller jo Andreas, og du, du, du var meget ikke bag trummer også, i forhold til, uh, altså, du Jamen det. nede foran scenen, og du stod op og spillede. Lige så snart, jeg har chancen, så går jeg ned. <laughs> ja, jeg, har det set, jeg gider der. ikke sidde deroppe, <laughs> <laughs> det er pissekedeligt. Ja, det. <laughs> ja. Det er godt at vide, at der er nogle ydmyge drenge inde der, ja, jeg det er der, der jo. Men altså, jeg ved ikke, det var bare som om, at vi har alle sammen været enige fra starten uden at snakke om det, om at det her, det skulle bare være ja, ja. banging for your buck. Ja. ja. ja. ja. nu kommer der lige, mens vi snakker, kommer lige sådan en, en turist -tur ja, gennem en backstage her, lige at Nej, Det må ikke fodre os, <laughs> øh, Men det skal også... Øh, det er godt at høre fra jeres, øh, fra jeres performance. Det var i hvert fald en fornøjelse at stå og ned og se jer. Og øh, vi kommer lige tilbage til det med, hvordan det er at bo på. Øh, på Roskilde. Men øh, vi skal også høre nogle klip af det program her. Er I, I friske på at høre Hustere. dagens første klip? Det er faktisk Stefan Geising, som er music programmer på Roskilde Festival, der fortæller om, hvorfor det hedder First Days i år, og ikke Warm Up, som det hed før. Det er jo interessant for nogen, der måske har spillet på øh, mm. First Days. Jeg kommer her. Hvorfor hedder det First Days nu, i frem for at det havde Warm Up Days før? Begrebet Warm Up lyder ligesom om, at det, det er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 First days og det her man spiller øh, inden de rigtige dage, som starter onsdag hvor at øh, det, hvad, Rosalie og, Blø og sådan nogen kommer. Øh, nu har I h sagt at det var det sindssygt I oplevede i går, altså øh, er der altså sådan gør det noget, at man spiller her eller hvad hedder det, hvor man Altså forstår I mener altså sådan, var det ikke bare for sindssygt mm. at spille i går, altså eller er det undskyld eller sådan noget? Altså så ikke distinktionen tror jeg af dem sparer. Jamen jeg, ja, altså jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg tror jeg har ret meget at sige om, om det her faktisk, mm. altså fordi jeg synes at den her nye model er mega fed. Mm. Jeg synes jeg kan virkelig godt lide det. Og generelt kan jeg godt lide ideen om at køre to scener, som er sådan lidt forskellige i stemning og størrelse og sådan noget, mm. men som ikke spiller samtidig på noget tidspunkt. Sådan så folk har rent faktisk mulighed for at se alt det musik, der er. Og når man er den artist, der spiller, så er man den eneste, der spiller. Man er det eneste interessante, udover at sidde nede i kampen og høre øh, ølbong sang, mm. Og det er ligesom... Som også kan være en stor konkurrent. Som også kan være... En, det er en ret stor <laughs> Altså, jeg har hørt nogen, der sad og hørte Ida bær nede i gamen, mens hun spillede. <laughs> hvis jeg var lidt gerne. Det er det samme som at gå rundt med en fodboldtrøje med hold, der spiller samtidig med... Øh, ja, en præcis. En fodbold, <laughs> <samtidig>. <laughs> Lige præcis. Men, men, ja, men det er virkelig, virkelig fedt. Øh, og jeg synes, i år er programmet bare sindssygt stærkt. Og mm. sådan, altså, der er så mange First days artister som jeg har lyst til at se. Og, mm. og sådan scenerne er jo blevet fuldstændig legendariske. Altså det, at de har blandet det sådan så, at, at scenen ikke bare er en eller anden taberscene, som de lige stiller op hurtigt og sådan noget. Altså at det er en scene, som kommer til at blive brugt i festivaldagen også. Så mm. ved man, at der er styr på teknikken. Der er styr på, at, at visuals, altså visuelt ser det sindssygt ud. At de mennesker, der arbejder på omkring scenen, er kompetente og sådan. Hvor de andre år har der været lidt... Nu har jeg været i, i branchen i et stykke tid, og jeg, jeg ved, at jeg spillede også på Roskilde sidste år på Rising-scenen. Og der var nogle tekniske issues og sådan noget, som, og, og så havde man bare lidt fornemmelsen af at, at blive sådan lidt, at ja, det er bare det der opvarmning, sådan der. Det er sådan. og sådan var det ikke i år, synes Det er ikke den rigtige fest. Mm. Ja, præcis. Ja. Men det er også ret sindssygt, at det skulle gå så mange år, før de fandt ud af på en eller anden måde, at det skulle være ordentligt mm. sceneforhold, og at det skulle være lækkert. Ja, det her ja. kan man jo undre sig over. <laughs> altså jeg kan huske det år, jeg ved ikke om I kan huske det, men der var et år, hvor at, øh, det var fandme, at Mindset 9 spillede på sådan noget, der bare lignede sådan en, en, en, en lastbil, der var slået op til lejligheden. Det var virkelig sådan en, sådan noget af, der. en, en, en rigtig dårlig scene. Altså. Eller ja. blæster spillede for et par år siden var, der ja, det var det var sidste år. Var det sidste år? Det var sidste år, ja. De spillede okay. det hurtigt det også? <laughs> ja, fordi der, jeg kunne ikke se scenen for det var jeg stod. Lige præcis. Eller høre den for den sags skyld. Ja, og, og sådan noget. Og jeg, jeg synes bare, det, sådan som det er i år, det er fuldstændig lignende. Så I føler, at har taget godt imod også bag ved scenen? Meget. Ja, det Rigtigt. Jeg ja. behøver ikke at sidde og flænke, her, bare fordi ja. det er Roskilde på. Jamen, det kommer Jamen det det lidt mere til. Nej, der skal altså også bare lyde et kæmpe skud ud til Roskilde for sådan, at løfte ansvar på en eller anden måde, eller... Den ansvar, altså man griber den mulighed for ligesom at, at, at sådan, skabe noget, noget sådan god social og branchemæssig karma på en eller anden måde. Altså de har jo Roskilde er jo en kæmpe tastemaker. Den her branche har virkelig meget magt og sådan kan jo ligesom sige god for rigtig mange nye artister. Altså og, sådan, det, at de vælger at lukrere så meget på, på altså, sådan på den her stemning, der er opvarmningsdagen, der virkelig vurderer lidt for mange artister. Mm. Altså sådan, nu har vi en, for eksempel en del, der skriver om os, men jeg kender andre som altså virkelig, virkelig har, har, har nyt godt af at blive booket til altså det. Så Neon Priest for eksempel er, har jo ikke... Præcis. Altså, de har jo ikke haft uh, halvdelen af den medvind, vi har haft, og alligevel bliver de booket, og der kommer også ja, en stor ja. crowd, og det er jo bare... Jamen, fordi de laver fucking fed musik. Præcis. Altså, så kan det være, at der er nogle grunde til, at, at der er nogle magasiner måske, som ikke gider at skrive lige så meget om dem, eller et eller andet, men sådan men det er jo også bare popkultur og der er så mange ting der spiller ind der altså sådan, man, når Roskilde de tager de der virkelig sådan fornuftige beslutninger så skal... ja det, virk, det betyder virkelig meget for det det er for også et publikum ikke altså det der med ja. der er et publikum som giver, det, giver nogle ting en chance som de måske ikke lige vil have givet en chance eller så tager man lige ja. sådan ven med og det er så det eneste der er lavet <laughs> ja. nej der er også de der fucking oh, camps der der er rigtig <laughs> der er rigtig meget lavet i de camp der nidelåler ja, bongsang middelalder bongsang præcis ja ja, tror, der bon. ja. <laughs> men i forlængelse af det er det måske eller kan jeg mærke, at det er vigtigt for mig at sige, at sådan den der spot festival øh, ja, branchefestivaler branchefestivaler, ja, ja. og sådan inviterer at udlandske artister ned til first days og sådan noget, det er jo for mig lidt en, en dobbeltsidet mønt, fordi jeg kan ret godt lide at der er stor fokus på danske opkoming artister i de her first days hmm. som giver en mulighed for mange som for eksempel ikke vil have mulighed for at spille på Bylarm eller Spot eller et eller andet, mm. men, men som alligevel, som Roskilde ser som en eller anden form for sådan, okay, der er noget spændende her, og tager nogle chancer og sådan noget, hvor at de artister vil måske blive skåret fra i den udvalgelsesproces, mm. så vil der komme nogle artister fra Norge. Altså for hvis det får nogle andre kommersielle... Præcis. Øh, ja. øhm, hvor jeg synes bare, det er fedt, at der er nogle helt, helt små artister. Nu har vi også nogle venner, mm. der spiller i, i jazzorkester, der hedder Nauzia, som spillede her i går, men så nogen for eksempel ville måske ryge i sådan en proces, mm. fordi at så vil der komme et eller andet norsk, eller tysk, eller engelsk øh, lille band. Ja, så du siger, at de skal, de skal ligesom holde fast i græsrådselementet. Det kan jeg egentlig... Jeg, jeg er egentlig ret stor fan af, at det sådan er primært fokuseret på dansk opkomming mm. øh, musik, mm. fordi det er altså for andre fra Norge... Hvis vi fik at vide, at nu kan I spille i en eller anden stor festival i Norge, så ville vi tænke, at oh, fedt nok. Men sådan... Også, det er også det ja. er men, ja, ja. men for danske artister der er Roskilde Festival bare sådan et landmark... Øh, kæmpe ting, ja. og det er sådan det giver så meget blod på tanden, og når man bliver booket til Roskilde, så er man sådan, okay nu har jeg lige købt mig selv fem år til at lave det her mere i, eller sådan mm. det. så jeg, synes, jeg, jeg tror bare, jeg synes, lige præcis sådan som det er i år, med at booke rigtig mange rigtig stærke danske navne, i både i alle retninger, og både sådan mere kendte og mere ukendte, og sådan det synes jeg bare, er, det, det er lige i røven, altså. ja, og, det, og i forhold til det med scenerne så ligger de jo så over for hinanden i år, så man kan ligesom gå frem og tilbage og høre alle koncerter ved det hvor i, i de andre år har det jo ligget det føles som om, man er på festivalpladsen, sådan kind of. Det er helt sindssygt at hvis man har publikum, hvor man gerne vil opfordre til at gå til mange koncerter, så er scenerne så langt fra hinanden, at man ikke kan nå at se alle koncerter. Det er helt Man kan også mærke, at der er flere mennesker, som bliver hængende nu og lige tjekker noget andet ud og sådan noget. Jeg føler, at jeg selv er en, der opsøger meget musik, men jeg har allerede nu støtte ind i ting, netop på grund af senernes konstruktion, som var sådan, ah, men så tjekker jeg lige det her ud, fordi man lige er tæt mm. på alligevel. Og så har jeg haft nogle kæmpe musikalske oplevelser, stod og set mm. uh, fucking, uh, altså Doom Gospel Industrial uh, her den anden dag, og uh, tager det ikke fra Grønland, som var en kæmpe oplevelse sådan noget, som, hvor jeg ikke, det der havde jeg sgu ikke lige uh, bombet mm. ind i, hvis jeg var lige ved siden af, altså det Præcis. var virkelig nice. Ja, ja jamen uh, så endte alligevel med noget Ros til Roskilde-festival her. Det kan vi osværre ikke, <laughs> ikke løbe fra. Men øh, måske, vi skal vi et klip mere, øh, som handler om øh, festivalpublikummet. Og der jeg tænker jeg, I er eksperter i forhold til, I ligger derude og ser, om der kommer. Og det er Anders Verén, som fortæller noget her omkring, øh, øh, hvordan det, man prøver at have en ung profil, og, og deres tema i år med Utopia. Det. Hvordan kan det være, at det er vigtigt for jer at have et yngre publikum? Det er vigtigt for os, at vi fastholder øh, en gennemsnitsalder, som vi har haft en gennemsnitsalder på 3-4 år igennem rigtig, rigtig mange år. Øh, sidste år så vi, at den gik en lille smule op, og det er meget naturligt, fordi folk har beholdt deres billetter igennem øh, covid-årene, og dermed var de jo blevet ældre. Så de var cirka to år ældre, og det er der ikke noget overraskende i. Øh, det problematiske første os, det er, hvis det er en udvikling, der fortsætter over tid, fordi så får vi et, øh, et ældre og ældre publikum, og, og et tidspunkt, så kommer de lidt ud af trit måske med, hvad, hvad vi gerne vil opnå. Og det er ikke fordi, vi ikke tror på, at man kan være progressiv eller kan have lyst til ny kunst og nye input, når man øh, bliver mere end 24 år gammel. Men vi tror på, at vi for alvor kan gøre en forskel for øh, de unge. Øh, vi synes, det er vigtigt, at vi som festival er en platform og et samlingssted for, øh, for ungdomsgenerationer. Og, og det har vi jo været igennem hele festhjernes historie, så i mere end 50 år. Og det tror jeg bare øh, er ret væsentligt for, at vi bliver ved med det. Også hvis vi gerne vil være dem, som er med til at bære nye løsninger frem. Det skal jo også øh, gerne komme øh, sammen med og til fra de unge. Og der, øh, der går vi rigtig meget i dialog med dem, og prøver også med vores tematisering af utopia, at være med til at sætte fokus på, hvordan vi kan tegne et billede af lysere af fremtid, og, og få trædede den retning i, ja, en bevægelse i den retning. Hvor, øh, hvor gammel var I det, I var første gang? Hvad er I sagde? 16, tror jeg. 16? Ja. Det jeg tror, jeg var 8. <laughs> <laughs> ja, hvordan var den første rostefestival som 8-årig? Helt stiv. <laughs> <laughs> ja, der var jo ølbrang uh, Jeg, jeg, jeg kan huske, sådan en mand kastede et ølkros, og så spurgte min mor, hvad laver han? Ja. Hvor, hvorfor smynder den ikke skraldspand? Ja. Jeg Er helt forvirret. Ja. Er det ja. selektiv kom til det det? er Det lukkede <laughs> nok. Du Okay. Hvordan var din uh, første festival i jeg, jeg, jeg var lige færdig på efterskolen, kan jeg huske. Det var meget sådan, uh, ung og uh, uh, ung og dum jeg sige, var sådan, man var meget en På en måde, der var bare ud og det nogle grænser, jeg tror, og sådan hvad med hele det der efterskolekuld? Ja. Det var dejligt, synes jeg for det er dejligt at få det jeg har min, øh, min, min mor kommer lidt fra landet, og sådan jeg, jeg vokset op på en bondegård og sådan noget. så man var jeg meget sådan, Nå, Roskilde det ikke sådan et sted, hvor folk tager stoffer, og sådan så, sådan så det var på en eller anden måde, det, var, det kan jeg synes huske, jeg, jeg synes, det var virkelig fedt at komme hen og se, hvor, sådan, hvor folk lige en fest det er på en eller anden måde, at det ikke handler om at være helt fucked nødvendigvis. Altså, sådan, der er man givetvis også noget af tiden, men, sådan, det var bare sådan... Det var, jeg jeg tror, at dengang forstod jeg ikke, hvor, hvor stort stor det samlingspunkt der er for mennesker, og også på tværs af aldre. Og, ja. og der træder du så ind det her fællesskab, som jo så er ifølge Anders det er vigtigt, at det er ungt Jeg er enig med Anders Foros, om her, at det er fedt det der med, at det er den unge generation, der ligesom definerer festivalen. Jeg er meget enig. Mm. Ja, så jeg synes, jeg så meget. tror, at det, det er lidt sådan, at i går så en nemme udvej og begynder at booke nogle artister, som trækker et ældre publikum til, fordi så er det nemmere at styre sådan nogle ting som sikkerhed og... Øh, altså alkohol og stoffer Og alle sådan nogle ting mm. Og jeg synes det er ret imponerende Hvis man skal, nu får Roskilde Festival rigtig meget De har også et stort arbejde med sikkerhed og stoffer Og alt muligt Og jeg har svært at tage stilling til om jeg synes de gør et godt stykke arbejde Eller hvad, hvad de gør Men jeg ved, jeg tænker de gør det de kan øhm, Men at At blive ved med at holde fast i At vi, det, vi skal være en festival for unge Det synes jeg skulle være ret sejt Altså, når man er på forskellige ja. andre festivaler, Tinderbox og hvad fanden de som hedder rundt omkring i Danmark, så kan synes, at er ret høj. Mm. Og, og det er det også med købemuligheder, købe ikke? Altså, hvis man er festivaler er jo dyrt at være på, det er der dyrt at købe lidt og sådan noget, ikke? Så mm. det, det kan jo også bare det er dyrt at være på Tinderbox-festival. Det er selvfølgelig også dyrt på Roskilde-festival, men på en eller anden måde skal der ligesom gøres nogle ting, for at man mm. kan lokke folk til, ikke? Og unge, unge publikummer. Ja, det er jo bare sådan, at man holder sig relevant på en eller anden måde, så altså, det er jo sådan det er jo nok bare næsten altid de unge, der, ligesom vil være, der er mest med på beatet på en eller anden måde, og sådan, der afspejler tiden tendenser på en eller anden måde. Og sådan. Det er jo bare sådan... ja det er Og det er en stor ting i folks liv. Altså sådan, når mm. der er roskilde, så er det virkelig sådan en... Det er bare en uge, hvor det bare er 100% det, ja. det handler om. Og det, det synes jeg, altså det er der noget, som når man sidder og bliver 85, så vil man da tænke tilbage på. <laughs> uh. Hold da og der var også det her år. Ja, ja. Altså, jeg, har, jeg har selv arbejdet som frivillig på Roskilde flere år og været her og alt muligt, mm. så det er jo altså, det er der noget, der er med til at forme en på en eller anden måde. Nu sagde du, lidt det blev mm. lidt uh, blackout tendenser, til, til, til koncerten men kunne du have et, lige et overblik over, hvad sådan <laughs> var det ung publikum, der var til jeres så <laughs> altså var det, var det den nye generation, der kom og så ja Ja, det var det ja. faktisk det var det øhm, at, ja, det, det stemmer måske også meget overens med, at vi er jo også måske lidt af en spirende tendens på en eller anden måde eller sådan det her med elektronisk musik har meget sådan sin, uh, sin fremgang her for tiden og sådan mm jeg ja, både på den internationale og på den danske scene, og sådan også lidt i tråd med noget hyperpop, der kommer lidt frem, og sådan, altså, øh, det kan man bare godt mærke, at, at folk, altså det er særligt det unge publikum, de synes er spændende at købe ind på, og sådan. Fedt. Og ligger I ved siden af ja. nogle øh, unge camps nede i Cam uh, Radio? Øh, ja, det ja. kan vi også. <laughs> øh, ja, og nogen, der spiller rigtig meget kendt musik Ja, oh, fedt. Er det men, ja, men stadig ikke har genkendt mig, så det er lidt ambivalent. <laughs> det er på en måde meget fedt, det den vej rundt, at det ikke fordi det er, sådan, det er, fordi de ved, det der. dig. Det er federe, ja. og det er sådan bare, fordi de godt kan lide musikken, ikke går for sjov der rejse mig op og så råbte jeg til dem. Jeg har lavet den der sang. <laughs> <laughs> var, ja. Så hørt de Mike så følte lidt tøven kan man sige. <laughs> ja, så må du lige, så må du fyre af det radioprogram der og lige uh, give dem det. Ja. Der går over hvis med Spotify for artists. Så. <laughs> og så peger for mig selv. Ja. ja, okay. Der han fit nok. Ja. Men det er altså det er også altså det er sådan øh, der har en respekt for at Roskilde der de sådan de de tager de slag nogle gange på at sådan, blive ved med at aktualiseret festivalen mm. altså det er, jo, det er meget nemt at gå ind øh, på deres Facebook-profil øh, og finde nogle øh, kommentarspor, hvor folk de baser dem rigtig meget for ja. ikke at booke uh, book nok rock og sådan noget. det gjorde man engang. Rock det, var også bare mere aktuelt en gang Ja, præcis. Så, ja. Det er sådan, på den måde får man det lidt til at se ud, som om at sådan, de har ændret sig. Men det har de jo ikke. Jeg føler, at hele tiden har de været aktuelle på en måde. Dengang var det bare rock, der er populært. Og så er der nogle nu voksne mennesker, der... Jeg har lidt svært ved at give slip på, måske, hvordan det var engang, eller et eller andet. Så skal, hmm. du, skal du slet ikke ind og kigge på fredagsroks. Fredagsvæg. Generelt bare kommentarer på Facebook. Ja, bare kigge Ja, helt klart. Nå, vi, skal et, vi skal have et klip mere, <laughs> ja. og det her det er Sanne Stefansen og Louise Hebel, som henholdsvis er bæredygtighedschef på Roskilde Festival og teamchef i, øh, i Plan og Byg. Så nu bliver det altså, bliver det altså alvorligt her. Har man ikke lyst til lige at skubbe til det festivalgæste, som jo er et sted, hvor de hvad skal man sige, er åbner over for indtryk, og hvad hedder det, måske kan rammes på en mere utopisk måde, når man nu er i den her lukkede miljø? Altså får man ikke lyst til at prøve nogle radikale ting af? Jo, øh, helt sikkert. Og øh, jeg, jeg synes, at det ville være vildt sjovt at se, hvor mange der vil melde sig til at have en frivillig co 2 kode på deres mad, fx. Mm. Det, det kunne da være vildt sjovt at prøve det af, men jeg tænker, at det skulle være frivillig tilslutning. Og derudover, så, tror jeg, så, så taler du lige præcis ind i det, vi gerne vil gøre med kunstaktivismen. Og netop utopia. Det er at præsentere alternativer med det lagt, de gør. Faktisk komme ind, og jeg tror, Lyse, du sagde det før. Det her med at komme ind og mærke det på egen krop. Og jeg tror, vi har et, et, et, et fælleshus ude på vores campingområde, der hedder Flokker, hvor de skaber samtaler om nogle af de her ting, der rører som, som mennesker. Øh, ikke gennem øh, fakta, rapporter og strategier og handleplaner og sådan noget, men ind og mærke det og føle det. Fordi det er bare... Det er nogle uoverskuelige kriser, vi står for. Jeg kan godt forstå, at når man er 19-20 år gammel og på festival, så er det ikke, fordi man vil præsenteres for hardcore klimafaktor, men måske vil man gerne mere præsentere os for øh, det håb, der ligger i, i fællesskab at kunne rykke verden i en anden retning. Sådan kom ind og mærke det, og føle det, gør det taktigt, øh, sanseligt. Det, og, og det tror jeg, er sådan, det er jo ikke radikalt, og måske alligevel, fordi det er jo ikke noget, vi gør særlig meget i vores hverdag. Ja, det, det var altså adspurgt, øh, om, man, om hvor meget man kan gøre for at ændre folks adfør i forhold til at være mere, øh, øh, bedre til at rydde op i sig selv og, og mm. altså sådan Kan I mærke nede, når I ligger i kampen at der bliver gjort noget for, ligesom, at I, øh, altså, I er ordentlige hvad skal man sige, borgere her i Roskilde Festival? Altså, I mm. rydder op i sig selv og øh, tænker på miljøet og sådan noget. Altså, vi bor i Clean Out Loud, der, der er der obligatorisk oprydning. Mm. Altså, det, ved jeg ikke, det, det er måske også i virkeligheden mere en symbolisk handling, når man er på Roskilde. Det er jo ikke, fordi man forandrer hele verden, men det skal, man skal jo også starte et sted. Altså, øhm, men øh, jeg synes, at Roskilde er, er gode til at lave være fremadsynet med de der ting. Altså, sådan, Når man bliver opmærksom på nogle ting. Sådan, jeg kunne huske, at jeg købte en Pita for nogle år siden. Det var, at, det var nok for lang tid siden. Det i 19 <laughs> eller et eller andet. Men de havde ligesom sådan, sådan co 2 bagmeter på, hvad man købte og sådan noget. Og sådan, og så, ligesom, så var der to kødmuligheder og en vegetarisk mulighed, og så fik jeg det bare visualiseret fucking meget mere CO2, der var i den med kød, end, øh, end den med, med grøntsager. Og så var jeg bare sådan, at jeg, jeg havde slet ikke lyst til at spise det der kød med, fordi det er sådan, jeg, sådan, jeg så konsekvenserne øh, ved det på en måde. Ja. Øhm, og det har man jo brug for nogle gange, for man, der så ligesom klimaforandringer og sådan noget, det er, sådan, det er så stort og uoverskueligt på en eller anden måde, man... Det er meget godt at få dig visualiseret og mærke det på en eller anden måde. Sådan. Så er du enig i det her med, at det er bedre at give dig muligheden, hvor du selv kan se det på et, altså Det her mm -hmm. sviner mere, i stedet for at øh, man fx bare fjernede kødemuligheden. Hvis det er det tilfælde? Ja, altså, det er måske i hvert fald godt at, at, at sådan, give en grund til, <laughs> på en eller anden måde, altså, hvorfor man skal jo gøre det af lyst, ikke af tvang på en eller anden måde. Altså, sådan, øhm. Men det er også en modig model at vælge, når man har det kernepublikum, som man har. altså Hvor jeg tror, mm. det er de færreste, der vil stå... Altså de første 20-23-årige, der vil stå nede kl. 3 om natten på dixie og tænke... Det tager vi ikke. Uh. Fordi... Altså sådan bare på grund af en eller barometer, ja, altså. Så det er ikke for at sige, at, sådan, at det er en dårlig idé, men det er også en, det er. Altså. Men kunne du godt tænke dig, for det er jo det her med, at den, den, vi lever i, vi kalder det for en utopi, i det næste på, i det er sådan temaet for festivalen, og det skal ligesom rammesæt, at man kan gøre nogle ting, man ikke kan i det rigtige samfund, for eksempel at tvinge folk til at lave nogle mere radikale mm. valg, altså det er mere det sådan, at spørge ind til, altså, om man kunne gøre endnu mere, i forhold til ligesom at gøre folk til øh, bedre borgere, i forhold til klimaet. Altså jeg ved ikke om, jeg ved ikke, om jeg er så meget på den der med at gøre folk til alle mulige ting, men sådan mere fra festivalens side tager stilling på en måde. Altså mm. jeg, jeg respekterer rigtig meget Northside for eksempel, som siger, at der er ikke noget kød på den her festival. Så har de ligesom bare taget en stilling, og så kan de sige, at så må du lade være med at købe billetten, hvis du er så sur over, at der ikke er noget kød, og du øh, mm. har ondt i røven over det. Men hvis du gerne vil høre de her fucking sindssyge artister, vi har bukket, så må du komme, og så må du æde vores mad, som der er ikke er kød i. Og så må du ligesom ja. vide det sure æble. Aktivt. Så du siger faktisk, at det kunne være meget nice, hvis Roskilde Festival også tur at gøre i den retning? Jeg, ja, altså jeg... Det er i hvert fald en meget, meget stor spiller i hele det game, og jeg tror, der skal nok blive udsolgt alligevel. Der er jo for helvede udsolgt til de næste 10 år nærmest, hvis der bliver udsolgt billetter forud. Så, jeg, så jeg, jeg tror bare, at... Altså jeg, egentlig, jeg har egentlig ikke normalt så stærke holdninger til det, men... men men nu var jeg på Northside for eksempel og både spiller og også været og lidt og sådan noget og det var det var mm. fint altså der, det var ikke fordi man var sådan what the fuck hvor mine min burger med, med bacon i -agtig? altså man spiser det meget der er der mm. og hvis det så ikke koster en million så er det lige en ekstra bonus oveni også mm. <laughs> Jamen, det, er rigtig, det er virkelig befriende når der er nogen der tør at tage nogle af de der chancer fordi at det er sådan mennesker i, i flok eller sådan er jo bare virkelig langsomme og virkelig ikke tager det man tage fra, at... selv nej præcis så det altså det, hvor der var der mange der snakker om under corona for eksempel altså sådan, se hvor meget vi kan gøre altså, hvis vi virkelig gider ikke så ja. man fløj ikke man altså gjorde noget hvad man gør lige her ting sen mm. kender også mange der virkelig sådan, øh, altså øh, hvad, hvad kan man sige, higer efter i forhold til sådan, det kan være øh, kønsuligheder i branchen eller mm. klima for den skyld, altså der er virkelig sådan. Altså, det er jo heller ikke ja. jeg tror jeg ved, man kan samle det lidt med sådan. Nå, men, øh, vi vil gerne booke nogle flere kvindelige artister, så nu laver vi en eller anden afstemning omkring, hvor mange kvindelige artister, der skal bookes, og så er folk sådan her, om oh, vi vil gerne høre kun mandlige artister, og så bukker de kun mandlige og så er det ligesom det-agtigt. Mm. Hvor hvis de bare var sådan, fint, vi bukker flere kvindelige artister, punktum. Uh. Ja, ja. Så, altså, hvad de jo sikkert har gjort, og, og mm. det er jo, fordi, den der med, at jeg tror bare, at man skal, man skal tvinges nogle gange, og man skal ligesom mm. bare være, altså... Man kan blive inspireret jeg tager på festival, og tager tage på festivaler og være sådan, okay, jeg fik faktisk noget sindssygt lækker mad her. så altså på Northside for fx fik jeg nogle sindssygt lækre ting, hvor jeg var sådan, mm. okay, det... Altså, det, jeg er ikke vegetar eller noget, men... Men, men altså... Ja, altså, benspænd halvdeskade, kan det tror jeg, ja. Det tror jeg ikke, og der er så mange ting på Roskilde Altså, jo, folk får jo... Altså, for de penge, de betaler, jeg ved godt, for en, en 20-årig, er 2.500 mange penge, men man får mig også i hoved og røv, altså... Mm. Og det er jo... Det er jo lækkert. Er alle nede i jeres gode til at rydde op? For det skal man jo være. <laughs> Nej. <laughs> Nej det <er> det. <laughs> altså, det er, det er ligner jo Roskilde. Altså, men så er der, der er den der skraldeparade. Men det er også igen det der med, der er lidt tvang. Altså, sådan, man, man glemmer det fandme, altså, når man bare sidder og kører Roskilde-stilen. Men, men så kommer de og siger, at nu skal I rydde op. Og nu laver vi alle sammen den der parade sammen, hvor man gør det sammen. Og, sådan, og så er man så alligevel sammen til at få det gjort på en eller anden måde. Så når man lige får et okay. venligt... ligesom det der skilt før. Når man lige får en venlig øh, pejfænger, <laughs> så altså, hjælper det lidt på det. Ja. Ja. Det er sjovt, fordi det, jeg har faktisk et klip mere øh, med Mika Kristoffersen som er programleder for Frivillighed og Organisationsudvikling. Hun, hun snakker faktisk lidt omkring det. Lad os lige prøve at, øh, lad os lige prøve at høre det. Kan man nogle gange stå når du siger at du er ude og kigge på festivalen og sådan noget, så står og kigge og sige, "Ej, det der adfærd er det, vi synes vi ikke, er så fedt nogen der er". Altså sådan jeg tænker, det er frem til det at spørge om, at der kan der være nogle, nogle gange nogle mennesker man kunne godt ønske sig at ikke komme tilbage på festivalen. Altså hvis man sammenligner med klubber for eksempel, så har de fleste jo et adfærdskodex især det, det er noget vi har set rigtig meget de sidste par år. Det har vi også haft i mange år. Vi har simpelthen en ret klar sådan, norm og kultur. Vi har vores orange feeling, som vi også kalder det, hvad er det der gør det fedt at være på Roskilde Festival? Og det er jo ikke fedt, hvis man ikke er tryg. Det, ligesom det er det, Karsten koster ned til. Så hvis der er nogen, der har en adfærd, som ikke gør det trygt for andre at være der, så vil vi jo gerne have, at den ændrer sig, så det føles mere trygt. Det her med, at, at alle kan føle, at det er rart at, at være på Roskilde Festival. Hvordan detekter man det, så sige, hvis der er nogen, der har en adfærd, der er sådan... Det bliver jo ret tydeligt, når man bryder sig mod den sociale norm. Hvis man bryder loven, eller man bryder de sikkerhedsregler, vi har sat op, så er der nogle ret klare konsekvenser. Crowdsurfing er et klassisk eksempel. Det er vi ikke glade for, for der er et sikkerhedselement i det. Men det er jo også noget, der man kan se, når vi snakker adfærd omkring affald. Vi har nogle community campingområder, hvor folk er rigtig gode til at rydde op, hvor der er meget sådan, det føles som dårlig stil, hvis naboen går og rydder op, og så man bare smider sin... Skrald, sit skrald på jorden, mens der en anden, går op. Så vi bruger meget det her med fællesskab. Hvad sker der, hvis, hvis man er en dårlig camp på den måde? Er der nogen, der kommer og siger noget til en? Eller? Der kommer helt klart nogen med en skraldbose i hånden, og øh, måske kommer der en, øh, en skraldeparade forbi og siger sådan, hey, vil du ikke have en skraldbose? Det kunne være fedt, hvis du er med i det her. Øh, så den her inviterende tilgang, vi bruger ikke så meget de løftede pegefingre. Vi bruger meget sådan at invitere med ind i fællesskabet. Hvis du nu tager den her skraldespand og sætter op i din camp, så bliver det nemmere næste gang, så behøver du ikke at sætte den, smide den på jorden. Og hvad hvis den der du ved, karade har været forbi tre gange? Det sker jo også. <laughs> så, så kan det være, at der steder et, et, et, et campingfelt til sidst, der er helt svindet til, og der er helt rent rundt om. Og, og så skal man jo kigge på, om, om det er det rigtige sted for dem at bo næste år. Ja, og, og hvordan finder man af om det er det? Så vores community camping har jo en ansøgningsproces, så der skal man ligesom på forhånd sige, hey, jeg vil gerne være med i det her community. Øh, og så alle andre steder, der prøver vi jo at og øh, overtale og invitere. Vi bruger alle knep i bogen på at, øh, at få folk til at være med i det her fællesskab. Og der går vi også ud fra, at hvis man er på Roskilde Festival, som du også siger, så ved man godt, at øh, man skal behandle hinanden på en ordentlig måde. Ja, der er vi meget på linje med Mika her omkring okay? mm -hmm. notching og skrælleparader <laughs> uh, Men hun fik også snakket omkring det her med uh, adfærd, og uh, så tog hun også lige uh, <laughs> Den her crowdsurfing-ting uh, Var I ked af ikke at kunne crowdsurfe i søndags? <laughs> ja. Jeg er kede af det, det, var, <laughs> vi, det har, godt, vi havde planlagt det Du kunne godt mærke, at det var måske en, en kontakt, der var, der var klar til det Ja, men vi havde også ø, havde planlagt det i, ø, Til øverne, og jeg havde fået sådan et bælte Så min bæltepak kan sidde fast, mens jeg crowdsurfer Og sådan alt var ligesom kørt i stilling ja, Jeg synes, det skulle lidt fjollet at man ikke må, Altså jeg kan godt forstå, at publikum ikke må det, eller man ikke må kaste sig ud fra scenen, der er for helvede to meter ud i publikum, men at du ikke må mm. stille dig op på regnet og lige lægge dig ned, det består jeg ja, ja. ikke. Ja, for I, i princippet er det så også en mulighed for at sige, at man godt kan gøre det på en ordentlig måde, ikke? I stedet for ja, at være okay. al altså, crowdsurfing er sådan fuldstændig satans værk, altså sådan. Det, ja, det var det forskelligt, er det. Med, hvordan man gør det. Præcis, mm. altså, sådan, jeg kan, altså Jada på Orange sidste år var et ja. rigtig godt eksempel på det, altså sådan. Og hvis man er fed nok, så må man pludselig gerne, ikke? Ja, ja, præcis. Altså. Hvad er det for noget fis? Hvorfor må vi ikke alle sammen? Altså, ja, ja. Vi, skal, vi er alle sammen artister. Ja. Det synes jeg ikke ja. giver nogen mening. Ja. ja, hun fik lov til ligesom at, at, at brude den regel der. Ikke noget rundt om Jada, <laughs> og det er... Bare lige besundelse, der noget. Ja, det er bare sådan, prøv lige at... I spurgt i forvejen, om vi måske kunne få lov at ja, jeg Ja, det endte med, at de gav os sådan et uh, dokument, som var underskrevet af en eller anden senere ansvarlig eller sådan noget, hvor vi har fået at vide, at vi ikke må crowdsurfe Ellers så giver de stor bøde. Aldrig spørge om lov. Altid bare gøre det, og så altså, se, hvad der sker. <laughs> ja, jeg, jeg var også sådan, vi tager bøde. Jeg var fucking tæt på at gøre det. Jeg stod <laughs> nede på hegnet <laughs> og havde øh, sang sangvede over folk. Og så var jeg sådan, der, sådan der tæt på. Ja. Men øh. det kan godt være at nogen øh, jeres, øh, på jeres hold, der har været lidt trætte af at skulle tage de konsekvenser bagefter. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> der, der, der, der, der, skal, der skal vi lige blive lidt mere hiphop. Ja. men altså når, når, nu lyder det næsten som om, vi har talt det er lidt ned det er også, kille for sådan altså adfærd og sådan, fremme når den rigtige type adfærd så de, det, jeg har virkelig meget respekt for sådan, de har de har på, på skærmene. her på iersen for eksempel inden hver koncert så har de ligesom de her adfærdsretningslinjer hvor sådan, med, at vi antager ikke ligesom eller køn og vi accepterer slet ikke racisme eller transforbi eller noget som helst og, sådan, og det er bare det er sgu meget fedt at det kommer op og stå på skærmen, fordi mm. så så ser alle det, ikke? Eller sådan, eller alle dem der står på scenen i hvert fald sådan det, ja. er, sådan, det er også bare det virker som om sådan, i hverdagen at der er mange som er bange for at tage det der stands på en eller anden måde, altså fordi mm. at der jo desværre også ligesom er sådan en nogle gange en modreaktion, ikke? Altså nogen som er sådan nu må man ikke engang eller et eller noget sådan ja. som bliver sur over sådan det her fremadskuende sådan retningslinjer. Det er ja. bare fedt fedt at de tjærker det. Jeg tror det eneste jeg savner lidt og mærke fra fra Roskilde side af det her med sådan Øh, altså seksuelle forbrydelser. Altså, mm. og på en eller anden måde slå virkelig hårdt ned på det, eller jeg ved ikke. Altså, fordi det, det er i hvert fald... Hvis jeg skulle forestille mig, at jeg havde en, en teenage på 17-18 år, som skulle på Roskilde første gang, så ville jeg da skide fuldstændig i mine bukser fra morgen til aften, hele den uge. Altså, mm. fordi... Det er, altså, jeg har selv set og, og oplevet og hørt og veninder og alt muligt frem og tilbage, og det, det er ikke... Altså, det er mere regel end undtagelsen Næsten At mm. der, der, der sker ting med folk man kender hvert år Og du ved mm. Det er sådan Jeg synes Jeg synes der er, Altså Det er så ureguleret også mm. Fordi campingområdet er så stort Og der er, ikke, der er jo ikke for helvede nogen der går rundt og kigger på Ind i alle teltene og sådan noget Og man kan ikke Nej. Altså folk er pisse stive om stoffer og Hvordan alt Hvordan kan man prøve proaktiv omkring ting der? Ja Det er et godt spørgsmål Det er jo ikke, det er jo ikke mit ansvar <laughs> at, ligesom, øh, at sige det men, men Men jeg tror bare Det er i hvert fald det er det, som jeg har det mest... Øh, altså, om folk tager stoffer og sådan noget, det er ligesom deres eget ansvar, og så kan man selvfølgelig snakke om de blive og sådan noget. Det er jo det er noget helt andet, men... Men jeg tror sådan... Der bliver ligesom taget et valg, og der bliver gjort mm. noget, som er både ulovligt udenfor og indenfor på, på festivalen. Og ligesom... Alt det her med crowdsurfing og alt sådan noget, det, det, det er sådan... Det kommer sådan i anden række for mig. Mm. Altså, det er ligesom... Med, med, med, med sådan... Seksuelt forbrydelse og racisme og sådan noget, det, det er sådan... Det, det kan man. og racisme, synes jeg, der er super meget fokus på, og det, det skal ligesom ikke foregå, og alt mm. øhm. Altså, i forhold til seksuelle forbrydelser, så, så, så tror jeg virkelig, at, at samtale, og for eksempel, altså, at, at man påtaler det op på skærmen, på jeres scene eller sådan, kan, kan gøre noget, fordi at vi jo også oplever, at der er mange af de her seksuelle forbrydelser, som ligger lidt i det der grænseland mellem mm. sådan, er det en forbrydelse eller sådan... Er det bare lige sådan noget harassment? Pæcis. Eller sådan, ja. det, er jo, det er jo nogle gange er det heller ikke alt sådan intentionelt fra krænkeren, ligesom altså sådan, fordi at Måske i virkeligheden, fordi folk ikke ved, hvordan de skal opføre sig, eller de ikke mm. kan styre deres impuls. Folk er for unge sådan. og for stive Præcis. og alt muligt. Ja. Altså, så det er jo også bare, det handler jo virkelig om at sådan uddanne dem, og sådan bryde nogle af de her tabuer, og måske om at snakke om det. Eller sådan. Og jeg har set, at Københavns Kommune har nemlig lige sat sådan mm. nogle forskellige plakater rundt omkring i byen, hvor at, at det handler om, også på og sådan noget. det handler om konsent øh, og alt det her. Og det mm. synes jeg er super fint. Og altså bare lidt mærke sådan en, jeg, ved ikke, jeg tror, jeg savner mærke lidt en anerkendelse af på Roskilde, sådan, der er faktisk hvis ikke et problem, så er det i hvert fald noget, der skal, skal i talesættes og noget som, fordi i forhold til at uddanne unge mennesker og kernepublikummet er meget ungt og sådan noget, så er der bare mange, der ikke ved, hvordan man opfører sig, og det, mm. det holder bare ikke. Det, der er meget specifikt på Roskilde Festival i forhold til de her overgreb, det er, at modsat ude i den rigtige verden, hvor de fleste tilfælde er, sker af nogen, der kender hinanden, så Roskilde Festival er der en ret stor procentdel af folk, der ikke kender hinanden. Mm. Så det er også, øh, jeg ved ikke, hvad der er med i forhold til forebyggelse af det, men det er i hvert fald interessant at det ligesom er den anden vej rundt her For ja. der er ligesom flere encounters som mennesker man ikke kender og man tror der er mm. et eller andet kørende og så sker noget. og det er ting, sikkert også til koncerter og i Pitten og i alle mulige mærkelige steder hvor mm. man ligesom ikke og jeg tror slet ikke at vi tre som mænd kan forestille os hvordan det er at være altså nu så jeg bare at vi stod og så Neon Priest og så var der en eller anden makker, der gik forbi os og nogle mm. af vores veninder hvor han lige sådan kom til at røre lidt ved deres bryster, og sådan, ah, fordi han skulle lige forbi, ikke? Og, sådan, og de var bare sådan, hvad fanden har du gang i, du ved? Bare sådan nogle små, bitte, bitte ting der, okay. hvor sådan, og det oplever vi jo aldrig nogensinde. Nej, nej. Så jeg tror, altså... Og ja, og nu spurgte du, hvordan skal man gøre, og det er jo et godt spørgsmål, men det har jeg simpelthen ikke svaret på. Nej. Øhm, men det, det tænker nej. jeg, at der er nogle andre, hvis det arbejder... De fanden gik, de job var at spille på. Ja. Det. Men, men, det, men jeg ved, politiet har, har virkelig svært ved det, fordi hvad fanden... Det tænker altså, jeg, det tænker hvordan man ser ting, som man lige præcis ikke ser, altså inde i telt, eller præcis. meget tæt nede i en pit, og sådan Og det jeg her. tror bare, at hvis Roskilde Festival på en måde også virkelig talesatte og det, og det er jo ikke, det er jo sådan lidt pinligt på en måde, eller det er jo ikke sådan en, hey, se, vores festival har mange problemer med seksuel overgreb. Ja. Det er jo ikke fedt. Men, men jeg tror bare, jeg tror godt, man kan hjælpe politiet. Jeg tror, man kan på en måde forebygge det mere mm. i hvert fald. Mm. Øhm. Ja, altså på Roskilde, der er jo sådan... Det, det, det er også et lille hvor der bliver rykket lidt ved grænserne på en eller anden måde. Altså fx for i forhold ja. til sådan nøgenhed og hvornår altså og det er det også man nogen. På en eller anden måde, jeg ville også synes, det var mere krænkende, hvis der var en eller anden, der sådan, var nøgen på gaden hjemme i København. kontor, hvis der er en eller anden, der løber nøgen rundt i sin camp. Det er måske også forvirrer og måske folk, ikke? Totalt. Sådan, fuldstændig. Sådan så ja. nogle der grænser tror jeg bare er godt, at man kan være med til at sætte mm. skarper op og sige... Øh, noget, som jeg ikke kan sige lige nu. Ja, yeah. yeah. yeah, det behøver heller ikke være altså, tabubelagt at sige fra. Altså, det er jo også sådan, det sådan man, man, man, man leder meget efter den der grænse hele tiden. Yeah. Altså sådan, det er jo En ting er, at man skal vise folk, lære folk, hvordan de skal opføre sig, men man skal også lære folk, at det er fucking kul cool at sige fra. Altså, sådan, mm. Eller sådan, vise sine grænser. Altså, man er ikke nederen eller en eller anden showstopper, der bare skaber dårlig stemning, hvis man siger fra over for mm. eller andet. Altså, sådan, det handler bare om en dialog, jo. Altså. Yeah. Ja, ja, men, nu ender vi med at slutte lidt på en, øh, på en lidt mere alvorlig note <laughs> alvorlig. Men altså øh, det, ja. det, det tænker jeg også at det der også skal være plads til Lad os kalde den håbefuld note ja. vi ja. det? Altså, jeg, jeg kunne godt give en øl med hvis det er det Ja Vi okay. skal øl? tisse helt meget men, øh. Vi er også ved at være færdige Andreas okay. Så lad os åbne øl og så kan, ja. du, og så kan vi sige skål Så kan vi sige tak og så kan du ud og tisse <laughs> Så kan vi uh. Go. Skål God festival God festival